Їхня перша близькість сталася пізно ввечері на студії звукозапису. У кімнаті стояв запах свіжої фарби, гримкотіло від ударів кулаками і п'ятами по роялю. Яскравий, схожий на вагіну диван лежав перевернутим. Потім вони робили це щовечора, як кішки. Сусіди стукали серед ночі по трубах, і вставали з ліжка на другий перекур. Упродовж усього їхнього спілкування майчині черево двері залишалися міцно стуленими. Яків записався до Майя на фітнес йогу. Після роботи він приходив до йога студії, напускав на себе серйозного виду, вдавав, що вони не знайомі у всьому її слухався. Спостерігаючи за тим, як майка ставить в упор лежачі щасливих власниць тойтер'єрів, він милувався її виходами з упору, лежачи в позу собаки мордою догори. А ще більше, переходами стегон у талію і думав, як приємно вгризатися в її пружне тіло вночі на свіжих простирадлах.